אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו. לא, לא, לא, לא, עשית פעם רעש שאתה לא עושה. רדיו קסם 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להאזנה.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 שלום לכם, אנחנו במעדן ויניל, והיום התוכנית מוקדשת בעצם לאלבום מופלא שיצא אתמול, לפני חמישים שנה. אבל כדי להגיע לאלבום הזה, אנחנו פתחנו בשיר ש... בעצם הוא הניח את הבסיס למה שהפך בסופו של דבר ל-Wishy We Here, האלבום שאנחנו מדברים עליו. השיר ששמענו הוא בעצם הסינגל הראשון של פינק פלואיד מ-67, שנקרא ארנו ליין, ומי שכתב אותו ושר, והיה גיטריסט של הלהקה לפני דויד גלמור, הוא סיד בארט. והוא הגיבור הטרגי, וזו הדלת שנפתחת, הוא הגיבור הטרגי שעליו בסופו של דבר נבנה לפחות חלק מ-Wishy We Here. ולכבוד 50 שנה ל-Wishy אני רוצה להציג לכם את האורח באולפן, עודד טמסוט. שלום עודד. שלום, שלום, מה שלומך? אני בסדר גמור, עכשיו שאתה פה עוד יותר טוב. ועודד הוא הזמר והגיטריסט של אומה גומה, שהיא להקת מחווה לפינק פלואיד, שכמו ששמעתי קודם, כבר 17 שנה מופיעה עם פינק פלוידים למכביר. והשבוע, ביום רביעי, אתם עושים מחווה ל-Wish נכון. אז, <אז> בוא, תספר, תלבי... בוא תספר לנו מה יהיה, כי הרי האלבום בסופו של דבר הוא 40 ומשהו בקוט. נכון, אתם צריכים להחזיק שעה <שעות> כן, וחצי. כן, דבר ראשון זה אתגר לא קטן לעשות את האלבום הזה במלואו. בדרך כלל, מה שלוקחים מהאלבום הזה זה דוגמיות. ככה עושים בדרך כלל, ורוב הלהקות שעושות מחווה לפינק פלויד. אבל נגיד לעשות את החלק השני של שנן לוקייזי דימנד בסוף, ולעשות אותו ברצף, את האלבום, זה כבר משהו שמצריך עבודה, וזה פרויקט לא קטן, עם תפקידים לא קלים, של אפסטיל גיטר, גיטרה כזאת ש... אתם הולכים להשמיע את האלבום במלואו. במלואו מההתחלה עד הסוף. עכשיו, באלבום הייתה גם זמרת שהופיעה באיזשהו שיר, אני כבר לא זוכר מי. אני מניח שזה לא יהיה, אבל אתה תעשה קול גבוה, אז הכל יהיה בסדר. לא, הזמרת היא באלבום לפני. ב... לא, אני חושב שבקרדיטים יש שם איזושהי זמר. מה שכן, באלבום הזה יש זמר אורח. רוי האפר. בדיוק. כן. הוא לא יבוא. הוא לא יגיע. טוב. ועודד כאן, והגיטרה כאן, וזה הזמן לשמוע לייב את שיר הנושא, את מי שאני פה. נתחיל איתו, נחמד. נתחיל איתו. יש לי אוזניות? משהו? שים עליך איזו אוזניה שתרצה, אנחנו כאן... את... תכף אתה תדע, תכף תדע. ואם לא, אז, אז מוישה פה, שלום, yeah. משה אירונסקי, הוא נמצא hey, בקונטרול, ואם משהו יקרה, הוא יחוש אלינו, פנימה, ויסדר את הכול. מעולה. אוקיי, we should we אני אעשה קולות אם צריך. So you think you can tell Heaven from hell blue skies from pain can you tell a green field from the cold still rain A smile from a veil Do you think you can tell And did I get you to tra? Heroes for ghosts, had ashes for trees and an air for the cool breeze, cold comfort for change did you exchange a welcome party in a war for a lead role and a מה זה בוקר, אצלנו זה כבר אמצע היום. מה אתה אומר? אצל רובי זה ערב. אצל רובי זה ערב, כן. טוב, אצלו הכל הפוך. נדבר קצת על האלבום הזה בכלל. הוא יצא כמובן אחרי מפלצת כמו Dark Side of the Moon, גם מסחרית, גם אומנותית. אמ... והאלבום הזה של, שיצא אחרי, זאת אומרת, wish we have, מכר איזה 20 מיליון בעולם, זכה להצלחה גדולה, אבל הוא גם האלבום שמסמן את תחילת הקרע בין רוג'ר ווטרס לדיוויד גילמור. ההמשך ידוע. מה שאני מציע זה שאנחנו נתחיל לשמוע כל הצד הראשון, וכשנרצה לדבר, ואנחנו בטח נרצה לדבר, אנחנו נדבר כשזה ברקע, כי אין כמו לשמוע פינק פלויד ברקע. אבל לפני זה אני חייב לספר סיפור, ולא בפעם הראשונה. אני סיפרתי את זה כשקוטנר היה כאן, והוא השמיע מתוך האלבום, ואני סיפרתי את זה בהזדמנויות קודמות. זה האלבום המקורי, מ-75, האלבום שלי המקורי. הניילון חדש, הקרטון לו. ואני גרתי אז ברחובות, וברחובות הייתה חנות תקליטים, אבל משום מה התחשק לי לקנות את זה דווקא בנס ציונה בחנות תקליטים. אז נסעתי באוטובוס לנס ציונה, לרחוב הראשי, קניתי, חזרתי הביתה, שמתי את התקליט, שמעתי את כל הצד הראשון, הפכתי, שמעתי את כל הצד השני. הפכתי חזרה לצד הראשון. וזה אחד התקליטים הכי חשובים באוסף שלי, ואני שמח שהוא נשמר. איך הוא נשמר? אנחנו תכף נדע, אנחנו נפעיל. ועל רקע שיין און קרייזי דיימונד, שזאת יצירה מופלאה שתופסת בעצם את כל הצד הראשון, ואת... סוף הצד השני. בואו נדבר קצת על אומה גומה, ההרכב שלכם. בשמחה. אז אומה גומה, מי שלא יודע, הדבר הראשון זה האלבום הרביעי של פינק פלויד. משם השם. הלהקה קיימת כבר 17 שנה. הקמתי אותה כשגרתי ברמת הגולן. הנה, זה האלבום. אני עם העטיפה הכי יפה שיש. והכי מעניינת. Uh, גרתי ברמת הגולן אז, ורציתי להקים להקה בשביל הכיף בכלל, כזה שיהיה לי לנגן. והלכתי, הזמינו אותי לערב ג'ם סשן להכיר נגנים במקום שנקרא ג'ילבון, שזה מקום שקיים עד היום. ברמת הגול... הגולן. ברמת הגולן, כן. וראיתי שם חבר'ה ממש מגניבים, וישר התחברנו. Alors, אתם מבינים, מרמת הגולן יוצאים לא רק תפוחים. <laughs> <laughs> להקות. ומצאתי את החבר'ה, והקמנו את הלהקה, והתחלנו לנגן בכיף, ושמעו אותנו חבר'ה, אמרו, תופיעו, וזה, ו... טוב, אז אם מופיעים צריך שם ללהקה. אז uh, הצעתי את השם אומה גומה. אני לא בטוח שזאת הייתה כזאת בחירה טובה, אבל עם זה נתקענו, ולמה שזו, זה לא בטוח שזאת uh, לא כזאת בחירה טובה? כי לא הרבה יודעים מה זה אומה גומה. זאת אומרת, uh, לא יודעים שזה למעשה אלבום של פינק פלויד. Uh, אבל בסדר, אנחנו עם השם הזה כבר uh, 17 שנה, ופינק פלויד זה תמיד המחווה המיוחדת שלנו, למרות שאנחנו לא עושים רק פינק פלויד, למשל... אנחנו עושים שם... גם ביטלס. בדיוק, חמישי האחרון לפני יומיים עשינו ביטלס בהיכל התרבות תל אביב, ויש לנו מלא מחוות, יש לנו U2 עכשיו מחווה ממש מגניבה, עוד מעט בזאפה הרצליה. תשמע, ו... ו... אתה נראה כמו בונו הצעיר, כן? אז זה כיף שאני נמצא כמו בונו הצעיר, כן? לא בונו עכשיו. כן, אני לא יודע, ככה אומרים לי, אבל למשל U2, זה לא תוכנית על U2, אבל פעם ראשונה שעליתי על במה בתור חייל, אז זה היה You say you want של יו 2 זה למעשה שיר ששינה לי את החיים. ולמה שניהן לי את החיים? כי הייתי חייל קרבי בכלל, ושרתי אותו על במה בהופעה של התארחתי בצבא, ואמרו, וואו, הוא יודע לשיר, ומשם זה התגלגל, והפכתי להיות סולן של להקת uh, חיל אוויר נ"מ. יפה מאוד. מלהיות לוחם, הפכתי להיות... Uh... כוכב במדים. כן. <laughs> ו... וכל השאר היסטוריה. כל השאר היסטוריה. אבל האלבום הזה, We should hear, אני יודע שרוב האנשים, הרוב המוחלט של האנשים שאוהבים פינק פלויד, אוהבים אה, דבר ראשון את האלבום אה, The Dark Side of the Moon. אבל אני אישית... גם אה, אני. אני אוהב את האלבום הזה, את WeSue We're Here. אני חושב שהוא האלבום הכי מדהים בעולם. הוא גם אה, הסאונד הכי מטורף בעולם. יש פה שיתוף פעולה של... של אקלידים ומסון והמילים מטורפות עם פילוסופיה מטורפת שרוג'ר ווטרס, מה ששמו, כתב. יש גם את העניין האישי של סדברת. כן, סיד ברט כן. יש פה תמיד כמה שכבות אצל ווטרס בכתיבה שהן גם אישיות וגם פילוסופיות, וזה, ובאלבום הזה זה מטורף. אנחנו נשמע קצת משיין Crazy Diamond. אנחנו לא סיימנו עם וישו uh, ואהיר, עם, עם האלבום, אנחנו ממשיכים לדבר עליו, ממשיכים uh, לדבר עליו עם uh, עודי תמסות, עוד את האמסות, שגם ישיר לנו עוד מעט עוד, עוד שיר מתוך וישו uh, ואהיר. Uh, uh, למה אתה אוהב את וישו ואהיר? זו שאלה פשוטה. <אז> <אז> <אז> או לא. מכל כך הרבה סיבות. אפילו מהסאונד המיוחד שלו והגיטרות המדהימות של גילמור, השירות המושלמות, גם שלו וגם של ווטרס, uh, הטקסטים מדהימים, מטורפים לפי דעתי, מאוד מאוד עמוקים, עם המון המון מסרים פסיכולוגיים וקיומיים ממש. ופשוט אלבום מושלם לפי דעתי. מדהים. אני לא יודע אם הוא אלבום מושלם, אבל הוא אחד האלבומים שחייבים להיות באוסף של כל אדם שרוצה מוזיקה טובה אצלו בבית. ומבין כל האלבומים של פינק פלויד, אני חושב שזה האלבום שהכי חשוב שיהיה בבית. אולי אפילו יותר מאשר Dark Side of the Moon. אז אנחנו מיד, עודד מתכונן, Mm -hmm. מיד אנחנו נשמע עוד ביצוע לייב כאן באולפן, שיר מתוך uh, wish we hear, שיר לבחירתו של עודד. כן, אני מאוד מאוד, uh, אני חושב שהשיר הזה uh, השפיע עליי אפילו, על החיים שלי ועל הדרך שאני מסתכל על החיים, עד כדי כך, uh, Welcome to the machine. כאילו זה, זה שיר שטוען שאנחנו סוג של מכונות. Yeah. ו, ואפילו שאנחנו חושבים שאנחנו יצירתיים, ואנחנו כותבים שירים, ואנחנו עושים כל מיני דברים כאלה, זה גם חלק מסוג של תכנות כזה, זה לא איזה משהו מיוחד. ויש <laughs> לזה המחשה ויזואלית כאן על העטיפה. לגמרי. בעיגול, oh. רואים כאן בעצם שני... Oh. רובוטים, נכון. הרובוטים לא רואים, רואים רק את הידיים שלהם נלחצות. אז Welcome to the machine. גם, גם מה שעושים לא הרובוטים, זה סוג של כאילו חוסר מודעות כזה, הם uh, לוחצים uh, ידיים וכורתים איזה ברית בזמן שהם נשרפים, והם אפילו לא שמים לב לזה. זה לא, זה לא מעסיק אותם. אז uh, Welcome to the machine, ונזכיר לכם שאתם ברדיו קסם 106 FM, מעדן ויניל, עודד אמסוט כאן באולפן. עיר המפיקה שלנו כאן באולפן, רובי ומשה כאן, טוב הם עכשיו בצד השני של האולפן, אבל הם פה. תאכלו לי בהצלחה עם השיר הזה. אני מאחל לך בהצלחה וגו. Sun welcome to the machines callinging for boys you bought the guitar to punish your mom you didn't like school and you know you know about' food so welcome To the machine welcome my son welcome to the machine what did you dream? It's all right, we know what you dream I Told you what you dream He dreamed of a big star He played a mean guitar He always ate in a steak bar I love to drive in his Jaguar, so welcome to the machine. Good. Good. It's something that takes effort, huh? Yes. גם כל מיני דיסטורשנים על הגיטרה, אבל uh, שרדנו. עברנו את זה. כן. עשינו את זה. Uh, אז אנחנו עכשיו נמשיך, אנחנו החלפנו פשוט uh, פטפונים, כי הייתה שם איזושהי בעיה במה אחת, אז אנחנו ממשיכים בעצם פחות או יותר כששיין קרייזי דיימון מתנגן לנו uh, ברקע. כן? Okay? אתה מתנגן לנו ברקע? כן, הוא מתנגן לנו ברקע. Uh, אז בוא תספר על ההופעה שתהיה לנו ביום uh, רביעי הקרוב. אז יום רביעי, שוב, אנחנו נעשית, נתחיל באלבום, ממש מההתחלה. אז אתם עושים 40 דקות בערך, 40 כל... דקות ברצף. כל we should we hear. כן. נגיד שלום וברוכים הבאים, בהתחלה לקהל. נתחיל את המופע, 40 דקות של אלבום, נשתדל לא לדבר, למרות שזה מאוד מפתה, כי לשירים יש מאחוריהם כל כך הרבה סיבוב, סיפורים. נראה, אני אשקול את זה, אולי בכל זאת אני קצת אקשקש בין לבין. Mm -hmm. uh, אני, זה סוג הדברים שאני מחליט באותו רגע. Okay. וכשנסיים את זה, אנחנו נעשה עוד קטעים, גם uh, מאלבומים שונים, גם מ-Dark Set of the Moon, מ-The War, The Division Bell, The Final Cut. Uh, אתם מחדשים uh, במופעים של פינקפלויד? אתם מוסיפים קטעים, מורידים קטעים? כן, אנחנו uh, לפעמים, היה לנו גם תקופה שעשינו למשל את כל האלבום uh, החומה, The World, uh, עשינו ב-reדינג שלוש אפילו את The Final Cut, אני חושב משהו שאף להקה לא עשתה בעבר, את כל האלבום ב-Final Cut, Daxed of the Moon, עשינו כמה פעמים את כל האלבום, uh, אנחנו משתדלים, אנחנו עכשיו מכוונים אולי... Uh, אחד המופעים הקרובים שלנו לעשות אולי את אנימלס, שזה גם אלבום אה, מטורף, שאחרי... גם מאוד מיוחד. רק צריכים למצוא חזירי גומי ולנפח אותם, ולהעלות כן, אותם. כן, כן. בכל אלבום סוגרים. תמיד יש את הקטע הזה, המשוגע הזה, אז נגיד... אה, פה יש לנו את השיינון וקייזי דיימונד השני, ובאנימלס יש לנו את דוגס, שזה יצירה ארוכה כזאת. עשינו אפילו פעם את אטום אה, אאוט לפני כמה שנים עם תזמורת סימפונט רעננה מול חמשת אלפים איש ב, באמפי נהריה. זו הייתה פעם שנייה שעשינו עם תזמורת סימפונית את אטום ארטמארדה, גם פעם אחת לפני 12 שנה ברמת השרון. וזה כיף, זה ממש נחמד. תגיד, איך אתה אה, נכנס אה, למוד של ה... אומן או הלהקה שאתה עושה לה את, ה, את הטריביוט. איך אתה מתחיל להרגיש, דיויד גילמור ו... אני לא מנסה ווטר, להרגיש דיויד גילמור. או בונו ודהי אני... אג'. לא, אז, אז זה בא הפוך. זה בא הפוך. אני לא, אני לא יוצר לי מטרה ואני מנסה להיות כמוה. אני, המטרות שאני בוחר מלכתחילה זה מטרות שאני מרגיש שיש בתוכי. זאת אומרת, תמיד שגדלתי עליהן. אני לא עושה מוזיקה שאני לא מחובר אליה. זאת אומרת, uh, מוזיקה שאני בוחר לעשות בהופעות של לומה גומה, זה דברים שהם כבר בתוך הנשמה שלי. זאת אומרת, שאני, שהם כבר קיימים שם, ואני צריך להתחבר למקום שלי. אני לא מאמין בלנסות להתחבר לדיוויד גילמור, אני גם אף פעם לא קונה את הפדלים שלו, ואני לא מנסה להיכנס בול הסאונד שלו, אני לא מנסה להיכנס לשום דמות. אני מנסה להפך להביא את, את, את, את עצמי לתוך השירים. ואני חושב שזאת הדרך הנכונה בכלל, באופן, מבחינה מוזיקלית לעשות דברים. להביא את עצמך למקום הזה, את החיבור שלך האישי. בגלל זה גם קשה לי לעשות, אני לא עושה כל דבר, אני, לא, אני מנהגן דברים שבאמת מחובר אליהם רגשית ונפשית, וגם ווקאלית, שאני מרגיש שהם מאוד מתאימים לי, ו... ואני מחובר אליהם. בוא, בוא תספר על, על אומה גומה, הלהקה. הלהקה שלנו של מדהימה. זה, זה ואני... אותו הרכב שהתחיל? או לא, ממש בדרך? לא. אנחנו, כמו שאמרתי, אני הייתה תקופה של שמונה שנים שגרתי ברמת הגולן, ששם הקמתי את הלהקה, שהיו גם כן חבר'ה מדהימים ברמת הגולן, אבל אני עברתי לגור ברמת השרון, למעשה מי שהעביר אותי לגור ברמת השרון... כולי עברת מרמה לרמה. בדיוק, מרמה לרמה, כן. אבל מי שהעביר אותי לגור ברמת השרון זה למעשה היה... ראש העיר ומנהל התרבות של רמת השרון, בגלל שמצאנו את עצמנו שם עושים פרויקטים מאוד גדולים עם תזמורות ואורחים ברמת השרון, אז יום אחד הם אמרו לי, עודד, תקשיב, כאילו, נותנים לך פרויקטים כאלה ענקיים ויש אומנים גדולים ברמת השרון. אז תבוא לגור. פה. אז תבוא לגור פה. אז קיבלתי את ההצעה שלהם לפני 13 שנה ועברתי עם כל המשפחה לגור ברמת השרון. עדיין נשאר לי הבית במעלה גמלה. אבל אני גם בתוך כדי התהליך הזה גם הייתי, נאלצתי להחליף את כל חברי הלהקה למעשה. ועוד שגרתי בסוף, שידעתי כבר שאני עוזב ברמת הגולן, אז כבר התחלתי, כבר חבר'ה היו מגיעים אליי לרמת הגולן מתל אביב לעשות חזרות. אז עכשיו הם גוש דנים. כן, להקרא. עכשיו אפשר להגיד שאנחנו להקה ממש תל אביבית פריפרית כזאת. יש לנו, יש לי את שי אידלסון שמתופף איתי כבר, הוא איתי בלהקה, הוא מאוד משמעותי, גם דמות משמעותית בלהקה. הוא מתופף ושר, אז הוא כבר 12-13 שנה, מי שעברתי למרכז הוא איתנו. אחריו יש לי את זיו הרפז, שהוא בסיסט מדהים, מנגן עם כל האומנים הכי גדולים בארץ, 20 שנה קבוע עם שלום חנוך, מנגן עם פוליקר, עם ריטה, עם סנדרסון עד היום הוא מחליף שם. ו... וזה כל פעם מרגש, הוא מאוד מאוד אוהב גם את הלהקה שלנו, למרות שהוא עומד על הבמות הכי גדולות בארץ. וכל פעם שאנחנו מקליטים איזו הופעה, ואנחנו עושים באוטו ואני שם את זה, אז, אז אני שומע את זיו אומר, מה, זה אנחנו? וואי, זה נשמע ממש טוב, זה אנחנו? אז <laughs> <laughs> זה ממש כיף. ויש לנו את טל בילוש, שהוא גיטריסט מדהים וזמר, מדהים, כאילו... שנורא היה חשוב לי כל הזמן שאני לא אהיה הזמר היחידי בלהקה, שלפחות תהיה עוד סולן אחד לידי. וגם שכל שזה הש... שזה בעצם מה שקורה mm, בפינק פלויד. נכון. מה שקרה בפינק פלויד. זה אחד החסרונות, ומה שמפריד, אני חושב, את תומא גומה מלהקות אחרות, זה נגיד גם בביטלס וגם בפינק פלויד, שיש לך יותר מסולן אחד, כי זה היה נראה לי לא לעניין שסולן אחד ישאיר את הדברים האלה, כי יש לך שני גוונים שונים. ו... ו... ואני מאוד מקפיד בזה שכל נגן אצלי בלהקה גם יידע לשיר. תמיד אני נותן פטור אחד, אז במקרה שלנו הפטור היחידי תופף. זה לא, הוא דווקא לקלידן. הקלידן היחידי שלא שר, זה רוי משולי ברק. שהוא אחראי, גם יש לו מספיק עבודה, לא יהיה לו... הקלידנים של היום זה כמו, כמו רואה חשבון כזה, הדורות המתעסקים עם המחשב ועם הזה, ויש להם מלא סאונדים ומלא דברים שצריכים להתעסק איתם. ובמיוחד באלבום כזה שריצ'ארד רייטס המדהים הזה, עושה את כל הסאונדים המטורפים האלה, יש לו נגיעה כל כך משמעותית באלבום הזה, לקלידים, יותר מכל אלבום אחר, אני חושב, בטח של הפינק פלויד. אז... אני חייב לשאול אותך ככה, תשמע, בפינק פלויד בעצם הייתה התנגשות של אגואים. שני אגואים מאוד מאוד גדולים. היחסים האישיים ביניהם דפקו את הלהקה. איך אתם שומרים על... שזה לא יקרה לכם? א', אני לא חושב שהייתה התנגשות של אגואים. אני לא חושב. אני חושב שגילמורד... גילמור ריצ'ארד וריק הם אנשים נורמטיביים, נורמליים, שפויים. בניגוד לווטרס. וווטרס זה כאילו, הוא הברדקיסט, הב הוא תמיד היה ברדקיסט, הוא תמיד היה בלאגניסט, וזה בא ביחד עם כל החבילה של הגאונות שלו ושל הכתיבה. לצערנו, עכשיו הוא נהיה גם אה, אנטישמי מטורף, אה, חסר <אח> גבולות, זה, זה כבר, אבל הוא תמיד מחלה, היה מטורף. מחלה ש... כן. נמשכת הרבה זמן. כן, הוא תמיד היה מטורף, והוא תמיד היה יוצא דופן, והוא תמיד היה מתוסכל ו... מזה שהוא כותב את כל השירים, ואחרים שרים אותם ומקבלים עליהם קרדיט. ו... אבל זה הגאונות שלו גם. ו... ו... ואיפה שהוא שבר לי את הלב, רוג'ר ווטרס, בגלל שמבחינתי, yeah. עד לא מזמן שהוא... בוא נגיד שזה שהוא היה זה לא הפריע לי, זה אפילו הוסיף לו מנדטים. ו, וראיתי בו תמיד איזה בן אדם, הוא אה, לא בן אדם אפילו, חוץ, סוג של חייזר כזה, כאילו, הדברים, אבל אז הוא הדברים שהוא כתב, וזה, על סף לא אנושיים, זה לא הגיוני לכתוב דברים כאלה. ו, ופתאום הוא ירד למקום הכי נמוך שיכול להיות, כאילו, מהמקום הכי גבוה, שנחשוב אולי אתה לא אנושי בכלל, המקום הכי תחתי. הכי נמוך שיכול להיות של שנאה ושל סכסוך ושל uh, אנטישמיות ושל... Uh... זה הדיסוננס המופרז בין מישהו כמוזיקאי לבין מישהו כבן אדם. כן, וזה חבל שזה ככה, אני חושב שזה באמת חבל. גם, גם אין לו שום ס... סימטריה, אין לו שום... בוא נגיד אם הוא היה אומר, לא היה אכפת לי שום. נגיד גם גילמור, דרך אגב, הוא אומר, מסכנים הילדים בעזה. אוקיי, בסדר, הם מסכנים, כאילו, אין על זה ויכוח. אבל הוא לא... אבל גם <אולך> הילדים לי... שלנו מסכנים וגם אנחנו מסכנים. הוא מסקנים. לא הולך <אולך> לצד <אולך אחד באופן מוחלט. אבל הלכת במיליון אחוז, אל... זה פשוט מזעזע, ממש מזעזע. וזה חבל, וזה כואב הלב. וכששואלים אותי איך אתה מסוגל לעשות את השירים שלו, אז יש לי איזה וידאו שדווקא עכשיו חתכתי אותו בזמן האחרון, שאני חושב שדווקא שיש בן אדם שהוא כל כך נגדנו, אם אנחנו ניכנע לדבר הזה ונגיד, טוב, אנחנו לא נעשה את השירים, הרי יש, יש גם את גילמור איתו ויש גם את השאר, אנחנו נכנעים לו. ודווקא לעשות, יש איזה קטע שלי שאני אומר לקהל ב... בזאפה בפארק מול אלפי אנשים אני אומר להם ואני רוצה להגיד משהו לרוג'ר ווטרס על אפך ועל החמתך אנחנו נגן את השירים שלך ואנחנו, ואנחנו נופיע ואתה לא תוריד אותנו מהבמה כי, כי זה יהיה הניצחון המוחלט שלך לה... להוריד אותנו מהבמה ולא לתת לנו לנגן <כן> את המוזיקה הנה חזרנו ל-we show הפכנו צד ואתם יכולים או סיגר או סוכרת מנטה much וסיגר, ועכשיו אה, עוד את המסוד זה לא רק אה, קאברים, אה? אנחנו נשמע משהו שלך. אני אשמח. מה נשמע? נשמע שיר מקורי שלי שאני כתבתי והלחנתי והקלטתי. אני מנגן פה גם, אה, האמת, את ה... אה, אני מנגן גיטרות ושירה. על הבאס מנגן זיו הרפז, על התופים שי אידלסון וניצן עידוב על הקלידים המדהימים. זה שיר שאני חושב שאם מחפשים איזה קשר אה, שאפשר לשמוע של פינק פלויד בשירים המקוריים שלי, אז אה, אפשר לשמוע את זה בשיר הזה. השיר נקרא בטרמן הוא גם שיר הנושא של האלבום שלי באנגלית. יצא לך אלבום? שני אלבומים הוצאתי השנה, ב-25. הוצאתי אלבום באנגלית. שרוב השירים שלו כתבתי בקורונה, שזה אחד מהם, ושיר, ואלבום בעברית שקוראים לו המחשבות והפחדים. והם כולם בספוטיפיי ויוטיוב. כולם בספוטיפיי, יוטיוב, יצאו סינגלים. יש לי ברדיו 600 השמעות. יפה. של השירים שלי. יש לי 80 אלף השמעות בספוטיפיי של השירים שלי, ו... והופענו שני מופעים מקוריים, רובי היה באחד מהם, שהערכנו גם את אלונו לארצ'יק, שאלון בעצמו התקשר ושל... ואמר לי, אני רוצה להתארח, אני לא רוצה כסף, ואני רוצה להתארח אצלך בשירים, כי אני אוהב את השירים שלך. אז היה ממש כיף גדול. כבוד גדול. ו... וזהו. אז בואו נשמע את עוד איתן סוף. A better man. A better man. רובי, תן לנו... From this day on I will try to be a better man I will try to act much smarter from this day on From this point on life will be much lighter Nights will be much brighter from this night on. There's no one. stop taking every little thing so bad from this point on I will run to the light I won't ever look back I will win this fight there is nothing in me to A better man, שיר של uh, עודד תמסות, שיר יפה. ויש <תודה> לך סיפור על איפה נעשה המיקס. <תודה> כן, המיקס, המיקס והמאסטרינג הם באבי בלונדון. לשם שלחתי חלק מהשירים שלי. אז זה גם סוג של סגירת מעגל, איפה שגם הביטרס והפינק פלויד הקליטו את רוב האלבומים, את האלבום הזה. אז uh, נחמד. כן, זה באמת סוג של סגירת מעגל. ואפרופו סוג של סגירת מעגל, אנחנו חזרנו ל-Wish We Here, ואנחנו אמרנו, אנחנו בצד השני, ואנחנו בעצם שומעים עכשיו את המשך שיינון. פתח את האלבום וגם מסיים. אותו. כן, זו יצירה של תשעה חלקים, ש... מכיוון שמדובר ב... בתקליט, הם לא יכלו לשים את כל... בתקליט יש זמן מוגבל לכל צד, הם לא יכלו לשים את הכל על צד אחד. אני אז, יכול לתת את... איזה הערה... אתה יכול תמיד לתת... על, איך. על שלושת האלבומים המרכזיים, של... שזה התחיל ב... שמחפש דקויות, אז הוא יכול לשים לב, גם ב-Dugz of We should be here, the כן. רוג'ר ווטרס, שכתב את כל השירים באלבומים האלה, אז הוא פותח בשיר הראשון, כל האמצע שר דייוויד גילמור, במקרה נגיד של uh, זה גם יש רייטס, של uh, The Dark the Moon, ויש את הזמרת, ומסיים בשיר האחרון. זאת אומרת, כאילו, הוא מתחיל סיפור ומסיים אותו בסוף, כי הוא כתב את הכל, והוא כאילו סוגר את היצירה שלו, והוא משאיר את כל האמצע לגילמור, שהוא זמר מדהים לשיר, ו... וזה גם באלבום הזה, שיינו נו קרדי דיימנד, זה ווטרס, שר כל שאר השירים, ש... שר גילמור או רוי הרפר, וגם, ב... וגם באלבומים האלה של דאקס אוף דה ואנימולס. אז מי שרוצה יכול לשים לב לזה, אז זה משהו נחמד. בשביל זה יש לנו את עודד, שהוא <laughs> כבר uh, <laughs> מאסטר בפינק פלויד, ועכשיו גם אתם uh, יודעים. בעצם uh, הגענו לסוף התוכנית, שהייתה לנו נעימה מאוד. גם לי, ממש כיף פה. ותודה. <laughs> <laughs> שמעתם <laughs> את עודד תמסות, לייב, כאן, באולפן. תבואו למופע, יום רביעי, גריי תל אביב. יום רביעי. תשע, רביעי הקרוב, מי שלא בא מפסיד בענק. גריי תל אביב, אל תשכחו. ואם אתם רעבים גם אפשר לאכול שם. אחלה מאוד. אבל קודם כל באים בשביל המוזיקה. אחלה. ואנחנו כבר ראינו את אומה uh, גומה ו... פעם אחת. פעמיים. פעמיים. פעם, פעם ביטלס ופעם, ופעם פינק פלויד. ויש לכם... ויש לכם המלצה גם מאיתנו. עכשיו הגיע הזמן לומר תודה. תודה לאמירה שהפיקה את התוכנית. תודה לרובי שהיה הטכנאי שלנו. תודה למוישה שגם כן עשה פה דברים טובים באולפן ובקונסולה. ותודה גדולה לעודד טמסון שהיה אורח שלנו היום, אורח נחמד מאוד. מוכשר מאוד. תחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל. זאת תהיה תוכנית, התוכנית האחרונה לשנה הזאת, אז היא תהיה קצת חגיגית, אפשר לומר, עם אורחת מיוחדת. זה אמירה צועקת לי פה כל הזמן, אין לה אז היא צועקת. עם אורחת מיוחדת. שיהיה לכם שבוע טוב. ושיהיו רק בשורות טובות, וביי!